a de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer servir É prosperir, novo verbo, é burilar O íntimo colorido, o céu de um novo ser Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas caridades... Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. Emanuel a caminho da luz. Aqui é Haroldo Dutra Dias, minha frase O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Emmanuel, prefácio do livro Vinha Luz. Olá a todos, eu sou Afonso Chagas, sou Daniel Espírita Mineiro e a minha frase é quando Jesus diz aos discípulos, eu sou a videira e vós os ramos, tá no Evangelho de João 15, versículo 5. É isso aí pessoal, hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a raiz, a primeira revelação, lembrando que no episódio anterior falamos sobre o Apocalipse, sendo assim vamos para mais uma leitura de recados e e-mails do Pode Ser. E aí, pessoal, como é que nós fomos aí do episódio do Apocalipse, né? Acho que foi um complemento do trabalho feito pelo Haroldo e eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, responder algumas coisas para os ouvintes que estavam mandando e-mails e sedentos, né, Haroldo, por perguntas e respostas. <risos> e nós vamos fazer mais outros, né? sim é não fechou aliás não fechar o assunto ele nem pode falar isso mas é, isso, vamos né? trazer mais mais coisa e nós precisamos do ouvinte nós queremos mais perguntas qualquer dúvida que vocês tiverem mandem que nós vamos fazer pesquisas e o Harolddo vai estar aclarando isso para vocês nós recebemos um e-mail do heleno silvestre Helenna silvestre é um grande amigo nosso né de, daqui de bh Ele diz assim... Olá, Aroudo. Olá, Thiago. Estou adorando o Pode Ser e gostaria de sugerir uma coisa. Que seja avisado no Twitter ou outro canal de comunicação os dias que serão gravados o Pode Ser e quem fará parte dele para que possamos enviar perguntas. Isso é fantástico. Olha que isso aí foi inspirado, viu? Porque... Então, Heleno, nós vamos é, ver qual a melhor maneira de, de informar isso para vocês... É, talvez o Twitter seja uma um boa ferramenta, bom. um caminho bom. É, então fiquem ligados no Twitter do do Ser e no Twitter do Haroldo, que eu acho que vai ser um bom canal de comunicação. É, agora, como receber essas perguntas? Eu vou ser sincero para você que, por enquanto, nós vamos utilizar o e-mail. Então, é... E o post também do, dos comentários, né? Quem quiser mandar alguma coisa... É, mas é porque eu acho que pra ficar mais fácil da pessoa fazer perguntas sobre o episódio novo, não dá para ser no comentário ah, do, do episódio antigo, verdade, né? É é, vamos tentar, de certa forma, mandar por e-mail, então, as perguntas. Nós vamos divulgar, sim, quem será o próximo convidado, qual o assunto da próxima semana que vai ser gravado, e vocês mandem as perguntas por e-mail, Ok ou através da aba de contato que tem no site. A Thaís Silva, de Coronel Fabriciano, disse assim para a gente. Saibam que já sou uma seguidora do SER e estou adorando o pode-ser que vocês estão produzindo. E gostaria de deixar para gente uma sugestão. Sempre que vejo alguma sugestão de livro em palestras, procuro ler tais livros. Gostaria que vocês sugerissem livros e também sites dedicados ao Evangelho. Eu acho que é, nós já estamos fazendo isso de certa forma, né? O Arudo tem feito alguns comentários, a já tem trazido. É, acho que tem que ficar aí alerta dentro do episódio, né? Que a gente está sempre fazendo alguns comentários e buscando esse esses links, né? É, mas nós vamos ampliar, viu, Thaís? Nós vamos também colocar artigos no portal, é, pequenos vídeos, comentários de passagem do Evangelho e temos também uma linha de episódios do Pode Ser que vão ser feitos com o pastor Enéas, em onde nós comentaremos livros específicos de estudo do Evangelho que nós julgamos essenciais, fundamentais para qualquer estudante então serão episódios dedicados a essas obras, a indicação bibliográfica onde a gente vai poder divulgar em sites também então continua acompanhando Thaís que isso vai aumentar E lembrando só, quando ela fala assim, eu sou, já sou uma seguidora do ser, eu acho que ela tá querendo se referir à questão da nova visão de internet, né? De seguir perfis, né? Ela segue o perfil do ser no Facebook, ela segue o Twitter, não seguidores como seguidor é, de... Não, né? Assim, é uma linguagem de informática. Vamos só pra enxergar. a linguagem de internet. É exatamente. É, de é, é isso aí. O Milton de Oliveira Lourenço, de Recife, Ele diz assim, na página institucional desse site, o nome de Jesus foi grafado ao final do texto de apresentação em letras minúsculas. É... Nós vamos fazer essa correção. Foi bom ele ter mandado esse e-mail, né? Vamos verificar isso e vamos fazer na essa verdade, correção. Na verdade, tem outros erros lá também, inclusive de acentuação, de vírgula. Nós vamos corrigir isso. né E ele diz que foi convidado pelo Júlio a conhecer esse trabalho, né? Olha que bacana, o pessoal tá realmente divulgando, né? Ele diz que mora em Recife e teve a oportunidade de conhecer esse trabalho, e teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. É, vou virar sócio de carteirinha. Parabéns a todos que estão envolvidos direto e indiretamente nesse trabalho. Muito obrigado, viu? E que Jesus abençoe seu coração por oh, querer cara. realmente se manter ligado a essa esta proposta. Eh, e a gente agradece a todos aqueles que puderem nos ajudar aí corrigindo eventuais erros e trazendo aí apontamentos com o intuito de nos ajudar. que a proposta é exatamente essa, que as pessoas ao encontrarem algum erro mesmo nas nossas falas, mandem, ah, que sim, nós, vamos... nós vamos é um é um diálogo aberto. Nós temos uma sessão aqui que é o Falha Nossa. Falha Nossa, depois nós vamos recolher para fazer uma um um episódio só do Falha Nossa para ficar bastante engraçado. Exatamente. <risos> Temos aqui um e-mail do Jefferson Trevisan de Curitiba, Paraná. Oi, Jefferson, um abraço, um abraço para todos do Paraná, Federação Espírita do Paraná, ao seu presidente Francisco Ferraz. um beijo no coração de todos. Ele diz assim: Na palestra do Harold sobre o livro Paulo Estevão, ele fala sobre as datas que são apresentadas neste livro e no estudo do Dr. Harold Hanner. E gostaria de saber onde posso encontrar uma relação dessas datas. Jefferson Na, no artigo reformador na revista reformador inclusive nós publicamos um resumo com, com essas datas em um dos artigos, eu não recordo aqui um mês, mas entra lá no site do, da FEB, revista reformador você vai encontrar lá uma tabela essas datas todas a FEB inclusive chegou a fazer uma coletânea mas nós pretendemos também começar uma coluna de artigos, retomar a coluna do reformador, que eu estou até em falha com revista, estou precisando mandar para lá os artigos e escrever alguns artigos mais aprofundados no site do C sobre questão de cronologia então, ô Jefferson, um pouquinho só de paciência que a gente está se estruturando se organizando, mas daqui a pouco o site vai estar recheado de conteúdo é, e a gente tá aqui com alguns amigos, olha, a Dani do Laboro né mandou também um recadinho para gente amigos, agradeço a oportunidade de compreender e aprender sobre essas verdades é com muito laboro, né, e o grifo do laboro, do grupo laboro, que vamos caminhando felizes, vocês todos são exemplo desse grande esforço, que Jesus continue abençoando, parabéns, Deus nos abençoe, Deus abençoe o Instituto ser abençoe o trabalho aí de, de todas essas pessoas que estão aí envolvidas, né, é, com esse propósito, e que o Instituto consiga atingir, sim, Dani, né, com, com a sua prece, com o seu apoio, com o apoio de tantos amigos aí, a essa finalidade maravilhosa que é contribuir né com a nossa renovação íntima né esse é o propósito maior de tudo isso é, eu vou mandar um beijo para Dani e para todo o pessoal da do, do, do laboro né que é um teatro que nos encanta né o Afonso Chagas que participou com a gente nesse aliás esse episódio que você vai ouvir daqui a pouquinho é com o Afonso Ele deixou o recadinho dele lá porque ouviu o episódio do Apocalipse. E ele diz o seguinte para a gente. Olarou de equipe, que maravilha! Quando Jesus permite que aqueles mistérios guardados, as sete chaves, possam vir à tona e abrir nossos olhos, ampliando cada vez mais nosso entendimento. Sinto-me feliz por poder ouvir e aprender essas verdades, que antes ocultas agora são desveladas. Muito obrigado e muita paz. Ô oh, Afonso, um abraço, um beijo no seu coração Obrigado por essa participação sua aqui Que foi tão relevante E na verdade você já está convocado a, a jogar nesse time aqui Que conta com muitos craques Você é um deles Vão sempre ser convocados Para vir aqui ajudar As nossas deficiências aqui Porque é nós somos perna de pau Um grande abraço, viu Afonso Temos um e-mail aqui da Elisa E esposa do Henrique, querida amiga de Belo Horizonte, ela diz assim, oi pessoal, obrigado pelo trabalho maravilhoso e de seriedade que estão fazendo, todos sabemos que trabalhos bem feitos assim, pedem muitos sacrifícios, mas Jesus prometeu que inspira aqueles que falassem em seu nome, que o Divino Mestre continue inspirando vocês, uma sugestão, quando postarem fotos, como as de Israel, se tiver jeito, coloquem um comentário explicativo da foto para sabermos do que se trata. Oi Elisa, obrigado pela sugestão, isso aí foi falha minha, eu devia ter mandado para o Tiago o comentário, mas eu prometo que, acabando essa leitura de e-mail aqui, chegando em casa, eu já vou colocar, e todas as fotos vão vir com isso mesmo, para as pessoas identificarem a região, né? Obrigado também pelo carinho de sempre, um beijo no Henrique, e a gente espera também essa inspiração de Jesus, para que a gente consiga levar a mensagem com o mínimo de interferência das nossas impurezas é, nós vamos aproveitar aqui e reiterar o pedido que nós estamos fazendo que é de cada pessoa poder apresentar para mais cinco amigos é, esse trabalho que é um trabalho que a gente está desenvolvendo com carinho é, com esforço e se você gostou do trabalho grave Grave isso num CD, num pendrive e distribua. Vamos, vamos fazer um trabalho, a gente quer fazer um trabalho bem corpo a corpo mesmo. É, de apresentar para cinco amigos. E esses cinco amigos apresentem para mais cinco amigos e assim sucessivamente. E a gente gostaria de agradecer a participação de todos. É, e pedir um, ainda um pouco de paciência, de compreensão que nós estamos em, em fase de ajustes administrativos, então às vezes o, o episódio vai sair toda quarta-feira e no último dia aí houve uma falha, mas aos pouquinhos a gente vai apertando alguns parafusos, vai ajustando para que toda quarta tenha um episódio novo, para que o site tenha mais conteúdo, tenha mais artigos. É porque isso tudo demanda uma estruturação, uma disciplina das pessoas, um volume de trabalho e nós ainda estamos nos ajustando a ele, mas prometemos a todos que em breve vamos nos organizar e esse site vai vai se completar, vai tá vai fluir, reprendo, né? Vai fluir de forma mais tranquila, mas já o carinho que nós estamos recebendo e a participação já vale todo o sacrifício. É, motiva bastante, né? E, e a gente vai vendo aí que o formato é um formato que tem agradado muitas pessoas e esperamos aí que consiga a gente consiga cada vez mais entender como fazer isso né e e com esses ajustes o... o site do instituto c vai poder nos servir de várias outras formas aí também então o conteúdo a gente acredita que né nós vamos ter aí à disposição temos muitos amigos aí dispostos a, a oferecer o trabalho e essa estruturação inicial acho que é Ela é muito comum, né, Arudo? É, é, só apresentar para vocês, assim, vocês já o ouviram, quem tá falando é o Fredinho, é a nova voz que vai estar com a gente gravando os episódios, assim, a convocação foi feita e é, acho que ele ouviu a convocação e resolveu vir jogar então, no time. Sempre que Deus permitir, porque se <risos> depender do meu coração já tô aqui há muito tempo. É, é, é isso, isso aí. aí, vamos para mais um episódio. mais Mais um episódio. A gira ser nova era de crescer novo homem coração de quem quer ser Bom, vamos lá, né? E aí, Aroldo, vamos para mais uma gravação e hoje nós vamos falar sobre a raiz, né? Isso. Acho que a gente podia é. explicar primeiro por que a raiz, deve ter muita gente aí pensando, pô, a raiz, que que é isso, né? <risos> a gente podia <risos> mostrar é, qual que é a imagem da árvore, né? Curioso, né? né? Exatamente. A Aroldo trazer pra gente essa imagem aí. Na verdade, é uma metáfora. Nós vamos falar de um tema que é conhecido da comunidade espírita, É o tema das três revelações. E para falar desse tema, nós estamos usando uma metáfora, uma simbologia. Não é uma metáfora por nós criada. Não sei se vocês repararam na fala do nosso convidado, Afonso, ele já citou uma um trecho do Evangelho de João em que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus já utilizava essa metáfora da árvore mas o texto em que a gente se baseia para falar das três revelações é o texto do capítulo 11 da epístola aos romanos, onde Paulo vai também tratar da imagem da árvore. E seria bom a gente pensar um pouquinho na árvore. A árvore ela tem a sua raiz, ela começa com a raiz, fica profunda, muitas vezes oculta, muitas vezes inacessível ao olhar, e elas se sai, rompe a terra, aí nós vamos encontrar aquele tronco, aquele caule, depois os galhos e as folhagens e por dentro, num processo que a gente desconhece, há um primeiro olhar, a seiva que passa, que flui por dentro e que vai alimentando essa, essa grande planta. Então, para falar das três revelações, nós gostamos de pensar, seguindo a orientação de Paulo na Epístola aos Romanos, nas três revelações, como um bloco único, como, na verdade, uma árvore, uma grandiosa árvore. Por aí, nós já começamos a eliminar alguns equívocos. O primeiro dele é imaginar que a primeira, a segunda e a terceira revelação são coisas separadas. São coisas que possam ser compreendidas isoladamente. E se você corta a raiz, corta o tronco, cortou os galhos, já não é mais árvore. Então, uma nossa intuição é de que as três revelações devem ser entendidas como um organismo único. E, é claro, que essa não é uma ideia nossa. Nós tiramos isso de Emmanuel e vamos ler alguns textos sobre isso. Mas, antes, a gente gostaria de ouvir aqui o Afonso e o Tiago para gente dar sequência a esse esse raciocínio. Pode ir, Afonso. Aqui é o seguinte, é um bate-papo um bate mesmo. mesmo. Pode ficar à vontade. Se quiser atravessar, pode pode, pode à vontade. Nós achamos também muito interessante essa correlação das três revelações com a árvore, entendendo que é um bloco com etapas e com caracterizações no tempo e no espaço diferenciadas, mas que fazem parte de um todo. A partir da raiz que desenvolve no caule, que a, elabora as folhas, as flores e o fruto que vai nutrir e alimentar a todas as almas. Pensamos assim também e gostamos. É, muito bom. Eu queria pedir o Haroldo assim, hoje o que, que acontece? Nós vamos fazer um... um o nosso processo para falar dessa árvore, ele vai acontecer em quatro episódios. né Então nós vamos começar pela raiz que é o Antigo Testamento e a cultura judaica, que é o que nós vamos falar hoje. Depois vamos gravar um novo episódio falando sobre o tronco, um novo episódio falando sobre a copa. E depois nós vamos fazer um episódio falando sobre a revelação em si, que é a árvore. Ok? É... Eu queria pedir ao Haroldo, então, para poder fazer pra gente um... Para falar pra gente qual é o gênero literário do, do, do Antigo Testamento, a Gênesis, por exemplo. Como é que a forma de leitura é porque as pessoas às vezes tomam aquilo como um, um, uma leitura é, não por parábolas, não por né? como é que é esse, esse como é o gênero literário do, do antigo Testamento Haroldo? É, Thgo, Esse é um tema importantíssimo de a gente pensar Primeiro imaginar que o velho quando nós falamos velho testamento, nós estamos falando de dezenas de livros alguns distanciados uns dos outros por mais de 500, 600 anos. Como um conjunto de livros, cada qual tem características próprias que refletem a época em que foram produzidos, o momento histórico, social, o que, que gerou, a demanda e a intuição e as necessidades das pessoas que produziram, que escreveram aquele material. Mas quando essas pessoas, que tiveram uma intuição, que tiveram um insight, ou mesmo um contato mediúnico, revelador, quando elas foram escrever isso, quando elas foram transmitir, elas o fizeram segundo características da época, da língua e da cultura hebraica. Então, isso é importante pensar nisso. Você pode ter uma visão. Num milésimo de segundo, você tem uma percepção grandiosa. Mas, depois, você vai ter que descrever essa percepção. E, ao descrever, que material que você vai usar para descrever? O material da sua cultura. Você vai usar a sua língua, porque você não vai descrever com a língua que você não conhece. Então, a pessoa vai usar a língua materna dela, ou a língua que ela tem, Familiaridade, que ela se expressa. Essa língua, por sua vez, é um produto social. Ela é fruto de uma comunidade. É, é aquilo que a comunidade definiu. E as formas de expressão são compartilhadas. Daí surgem os gêneros. Então nós vamos observar que no Velho Testamento você tem, por exemplo, o gênero poesia, salmos, e algumas poesias esparsas, e vários outros livros que estão no gênero poesia. É o gênero, é uma forma de escrever. Nós temos, por exemplo, anais de, de reis, que são descrições, anotações da vida do rei. Então você diz quem é o rei, qual é a família, os principais atos dele no poder, os principais erros cometidos por ele, e o resultado divino, a consequência divina daquela conduta, daquele daquele comando daquele rei. É um livro de reis, por exemplo, né? Nessa nesse mesmo tiro temos crônicas. E temos um gênero amplo em que dentro dele cabe uma série de divisões, que é o machal. O machal é um gênero dentro dele você tira o Midrash, você tira parábola, você tira provérbios. É mais ou menos a a maneira figurada ou a linguagem figurada é o uso e o, e o abuso da metáfora e da simbologia o livro de Gênesis, por exemplo ele foi, segundo a estrutura ele tem uma estrutura de poesia o livro de Gênesis, principalmente os primeiros capítulos estão, inclusive com rima e ritmo de poesia de poesia hebraica quando você pega o texto no original, você percebe isso claramente E a simbologia, a forma de narrar segue muito o gênero de parabólico, de parábola mesmo, recheado disso. Daí o equívoco da pessoa tomar o livro de Gênesis, por exemplo, e ler como se fosse um tratado de ciência do século 20 ou do século XXI. É um erro assim muito grave e quase que infantil nós imaginarmos que um livro que foi produzido há mais de 2.500 anos atrás vá descrever coisas segundo padrões da ciência atual. Então, é quando a gente entende os gêneros, a gente vai conseguir interpretar com mais segurança. Você não vai interpretar, por exemplo, um, uma poesia como você interpreta uma crônica. Não vai interpretar uma parábola como se interpreta uma poesia. Então, é essa sensibilidade nós precisamos ter para dar o devido respeito e para abordar da forma correta o chamado Velho Testamento. Ah, muito bom. É, eu eu assim eu tava fazendo a, a leitura né para poder fazer um estudo, para ver o que, que eu conseguia puxar. porque a, a, Existe realmente uma dificuldade do Espírito em entender o Antigo Testamento, até porque nós não temos essa cultura de estudo, Eu a Bíblia mesmo, né? Claro, sim. É, eu realmente, na hora que eu tava lendo, eu senti algumas dificuldades. Tem um, alguns textos que são é, bem carregados, né? É difícil o entendimento. E eu queria saber qual que, era, qual que é a principal chave de interpretação dos profetas. Para eu entender os profetas, a, a, a forma como eles é, trazem aqueles textos, qual que é a principal chave para poder entendê-los? Qual que é o... Olha, Tiago, é uma coisa interessante, né? E também, né, Afonso? que a gente pensa que é o seguinte, é se você pretende ir ao Japão, por exemplo, e morar no Japão durante um ano, naturalmente, você não vai se preparar para essa viagem, para ficar lá um ano morando no Japão, estudando francês e aprendendo sobre cultura alemã. Se você pretende morar um ano no Japão, Você vai precisar saber, ao menos algumas palavras em japonês, pelo menos cumprimentar, pedir comida, <risos> se deslocar, aprender um pouco sobre a culinária japonesa, o que que se come, o que que eles servem lá, porque você não vai imaginar de chegar no Japão num restaurante japonês e ele trazer uma macarronada à la italiana. Então eu digo que por mais incrível que pareça, por mais óbvio que isso pareça, Nós até no, no, no episódio anterior lemos um e-mail de uma pessoa falando sobre o N.T. Wright, a nova perspectiva na, na leitura de Paulo. E o que, que é a nova perspectiva? Os intelectuais perceberam que se eu quisesse entender os textos judaicos, eu teria que estudar judaísmo. Mas parece tão óbvio isso, né? É, parece tão óbvio. Mas por milênios, talvez pelo antissemitismo, pelo preconceito, não se estudava judaísmo. Não se ia às fontes judaicas. E queríamos estudar os livros da literatura judaica. Então é um contrassenso. Nós diríamos que primeiro passo para interpretar o Velho Testamento, os profetas, é entender um pouco. Não tô dizendo que você precisa se tornar um especialista nesse tema, né, Afonso? justamente, não precisa se saber hebraico, coisa. saber não, nada disso, mas compreender um pouco sobre a cultura do povo hebreu, porque é um povo oriental, né, Afonso? Orientais não são ocidentais, são orientais. Segundo, eles viveram quando esses livros foram produzidos há mil anos atrás. É um outro é o Oriente. O tempo é muito distanciado, a língua é outra, a cultura é outra. Então eu basicamente, Thiago, eu criei assim uma, uma uma forma simples de imaginar, sem sofisticar muito. Eu disse assim, eu quero muito aprender o Antigo Testamento. Então, o que que eu fiz? Busquei comentários dos judeus sobre o Antigo Testamento. Eu quero ver como é que eles mesmo comentam a literatura deles. É, é, é, mais, é mais ou menos assim, você quer saber sobre Bossa Nova? Você vai lá para o Rio de Janeiro conversar com os músicos, que criaram o um movimento da Bossa Nova. Quer dizer, você vai aprender na fonte, com quem sabe, com quem criou, com quem tem familiaridade com Bossa Nova. Parece óbvio, mas esse é o primeiro conselho. Aprender com quem sabe, com quem criou a coisa. É fantástico, é isso Eu mesmo. Também tem pensado assim, sobre quando nós entramos no Espiritismo e aprendemos que a base da revelação divina, e semana que diz, ela surge com os hebreus, surgiu uma necessidade de conhecer um pouco mais sobre o povo, de ver mais coisas, ler mais sobre essa cultura, sobre qual a visão de mundo que os judeus traziam, a, a diversa nomenclatura de se tratar sobre si mesmo ao longo do tempo, semitas, hebreus, povo de Israel, judá, quer dizer, toda essa toda essa cronologia, toda essa história que claro, parece ao Arôdo vai ampliar para nós entendermos melhor no tempo e no espaço esse povo que é a raiz na revelação, a base. Exatamente, Afonso. E, e, e engraçado que indo de indo ao encontro disso que você falou, a, nós pedimos permissão para ler a questão 267 do livro Consolador. Sim quando eles perguntam para o Emmanuel assim, qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Olha só, qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa? Aí o Emmanuel responde, no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte mater da revelação divina. Então, tem várias coisas aqui nessa questão. Primeiro é o seguinte, não é no quadro de valores da educação científica da humanidade não é no quadro de valores da educação filosófica é no quadro de valores da educação religiosa os hebreus são mestres no aspecto religioso se você quer estudar filosofia tem que começar lá com os gregos a fundamentação da Na fé fundamentação. então da é na, fé. exatamente, é. né? A fundamentação da fé. Então é no quadro de valores da educação religiosa. Você não pode buscar no Velho Testamento o que ele não tem para oferecer. Né? Justamente. Então não é no quadro de valores da educação artística do homem. Não. <risos> né? Em arte, você vai ter que ir em outros povos. Porque cada povo traz a sua contribuição para o banquete universal. Cada um é uma espécie de escola que desenvolveu certos elementos e que se tornou sábio, que se tornou adestrado naquele aspecto e que traz aquilo para que os outros povos da humanidade compartilhem. E o que os hebreus têm a oferecer? O aspecto religioso. Nesse aspecto, o que eles têm a oferecer é a fonte-mãe. Fonte-mãe. Então, aqui a gente pensa o seguinte... Se o cristianismo é um rio São Francisco caudaloso, a fonte tá lá nos hebreus. A fonte da revelação, onde começa o rio, tá lá. É a fonte mater. E é interessante isso, porque como que os judeus chamam a sua tradição? Eles chamam de fonte. Até isso, Emmanuel é cuidadoso na palavra. Ele usou uma terminologia técnica. E pedra angular, ele tá usando a metáfora da construção civil que é aquela, aquele bloco que sustenta todo o edifício. Ele vai falar isso um pouco mais para frente também. Outra coisa que ele fala, que o Velho Testamento é poucas vezes acessível ao raciocínio comum. Então, não adianta você vir com raciocínio comum, que você não vai penetrar. O Velho Testamento exige raciocínios incomuns. Exige uma lógica incomum. Daí aquilo que o Afonso falou a necessidade de conhecer a história do povo hebreu, conhecer como eles pensam, as categorias mentais deles, a tradição, é um raciocínio incomum, oriental, peculiar. E ele fala aqui, que está repleto de expressões altamente simbólicas. Então, isso nós já aprendemos na doutrina espírita. O maior desastre do mundo não é o tsunami, É você interpretar o Velho Testamento ao pé da letra. É um desastre. É um desastre. De gravíssimas consequências. Querem ver uma coisa? Galileu quase morreu. Quase que Galileu morreu por conta de uma interpretação literal do livro Gênesis. De Moisés. De Moisés. Eles literalmente, falaram não, não é o sol, não é até que gira em torno do sol não. É o sol que gira em torno da Terra. Interpretação literal. E aí o Galileu quase que perde a cabeça. Quase. Quase que perde porque a cabeça. Porque no Gênesis mostra o surgimento do Sol e da Lua depois da, da, do aparecimento da Terra. Exatamente. né Quer dizer, ler ao pé da letra e interpretar. um grande cientista perde a cabeça. Então, eu vou falar, é um perigo, né, Afonso? Porque pediu desculpas, porque renegou, né? Exatamente. Termina dizendo, no entanto, ela se move, mas bem baixinho, né? Eu o Galileu, galileu para preservar o pescoço, né? Pediu desculpa e falou, mas eu ainda acho que ela... E depois eu veio confirmar. E essa é a tragédia. E a coisa que dá mais tristeza, né, Afonso, é ver um espírita lendo Velho Testamento ao pé da letra. Ao pé da letra. Querendo comparar expressões de Gênesis com pesquisas atuais da ciência. Gente, meu Deus, mas isso é... É entender isso que o Emmanuel tá falando aqui. Expressões altamente simbólicas. Se não tiver essa sensibilidade para simbologia, para metáfora, metáfora, vai ter muita dificuldade com o Velho Testamento. O que nós precisamos compreender também lembrar que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele vai dizer que as escrituras não foram produzidas pelos homens, mas os homens santos, inspirados pelos Espíritos superiores, ele usa o termo lá, os Espíritos santos, espírito Santo é que trouxeram a mensagem. Nós descobrimos, e, e vamos perceber, o problema da filtragem mediúnica. Quantos Chico Xavier aparece por dia? Por ano? Por década? Então, nós encontramos aqueles homens, aqueles médiuns, que recebendo a inspiração, captando essa fonte primeira, eles vão ter que transcrever de alguma maneira. E o símbolo, o arquétipo, ele vai servir de símbolo universal para favorecer o entendimento. Então, naturalmente, nós não vamos ler o pé da letra, literalmente. Vamos procurar compreender. E é um exercício de ampliação. Exatamente. pega no gancho pelo que o Afonso tá falando acho que o Haroldo já trouxe pra gente nessas reuniões né como eu falei pra vocês que a gente faz na casa dele é alguns links dentro da literatura de Emmanuel que vai lá na, a gente até brinca né Haroldo que se o, por acaso os livros de, do Chico Xavier é É, de Emmanuel, né, fosse um iPad, seria cheio de links, né, hipertexto, onde você clicava tu, todas as palavras que você clica ali, você cai lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, pela terminologia como ele coloca. Eu acho que o Haroldo podia falar um pouquinho disso pra gente. Nossa, isso é muito interessante. Quando a gente usa aqui essa metáfora da árvore, aí vem o primeiro raciocínio. O que é a seiva? A seiva, o que que alimenta Esse, essa essa planta, essa árvore das revelações. Né? Aí eu gostaria de chamar a atenção para o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque depois nós vamos parar em Emmanuel. No capítulo 1, Kardec dá o título de Não vim destruir a lei. A, artigo definido no singular. Lei no singular. A lei. Quando ele vai comentar ele sobre a, a, a, as revelações e tudo, ele diz assim, ó que a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Então, o que que o Kardec tá dizendo aqui? Ele tá deixando claro que a lei divina, ela é uma só, ela é imutável e ela vigora no universo infinito. A ah, nós é que não devemos alimentar a pretensão de que a mente humana é capaz de absorver a totalidade da lei divina a lei divina fruto do Criador ela é na sua totalidade incompreensível ainda pela, pela mente humana daí a necessidade de revelações gradativas pedagógicas da lei de Deus a primeira revelação a revelação mosaica o judaísmo são parcela ou um pedaço da lei divina, a base da lei divina. Depois vem Jesus e desenvolve com a prática, com a ação, mostrando elementos que já estavam na na primeira revelação, mas que não eram vividos. Ou porque as pessoas não queriam viver, porque elas não sabiam como vivia aquilo, como que colocava em prática. Então ele dá mais um, acrescenta ele esse tronco que sustenta a árvore, que é a vivência de Jesus, a, a personificação dele, a exemplificação, e depois vem a doutrina espírita trazendo outros elementos para ampliar o nosso entendimento. Mas a lei divina continua sendo uma. Uma única Ela continua sendo uma única lei. E nós vamos pelo infinito, tendo revelações dessa lei, porque ela é tão ampla que ela vai sendo descortinada aos poucos. Aos poucos. É, Quando o apóstolo Paulo define assim, desperta, ó tu que dormes, ele está mostrando para nós a ampliação de compreensão deste sol espiritual, que é Jesus Cristo, Isso. refletindo o sol de Deus, se pudermos dizer assim, Isso. e nós que estamos despertando, compreendendo gradativamente. Gradativamente, porque não é de, uma, de, um, de, um, de um lance para outro nós vamos compreender, né, Afonso? Não dá para compreender de uma vez. Compreendo. É como se nós tivés... é como o mito de caverna do Platão. Exatamente. Estava um correntado de costas e quando tudo escuro. <risos> e não pode vir para o sol de uma hora para a outra. É paulatino, é. ampliando perspectivas. Vai... E uma coisa que me chama a atenção, Afonso, é que o primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo é esse, não vindo a suir a lei primeira, a primeira comunicação espiritual do Evangelho com o Espiritismo é de um espírito israelita, de um espírito israelita justamente. e a chamada a nova era, a mensagem dele e ele fala uma coisa linda, linda ele fala, Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos, o povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Olha o que esse Espírito tá dizendo. Ele tá dizendo que a revelação, a primeira revelação, não tá apenas no que está escrito no Velho Testamento tá na história do povo hebreu, porque as vicissitudes pela qual passou o povo hebreu constitui lição imortal para todos nós. A forma como esse povo viveu os desafios que ele enfrentou, as dificuldades e como ele tem até hoje se desenvolvido, é uma lição para todos os povos da Terra. Para todos os povos que ele tá dizendo aí, para não ficar restrito a um povo a só. Um povo só. Né? Então é importantíssimo. Confirmando isso, o Emmanuel fazem a seguinte pergunta direta para o Emmanuel, porque alguém deve ter percebido isso e perguntou direto para o na questão 271 do livro Consolador. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Olha só. Quer dizer, é a nossa ideia de achar uhum. que a mente humana é capaz de absorver o todo. O todo né eu, eu, A gente fica pensando, né, Afonso? Como que um copo d'água pode caber o oceano? Conta uma história que parece-me, se eu não tiver enganado com os personagens, que Santo Agostinho, numa em momentos que ele estava fazendo reflexão sobre a grandeza de Deus, às margens do mar Mediterrâneo, talvez, ele viu, viu uma criança que corria até a, a água com uma colher, trazia aquela recipiente da colher cheia d'água e colocava num buraquinho na areia. E aí ele chegou e perguntou para a criança, o que está fazendo? A criança olhou para ele nos olhos e disse assim, eu vou pegar a água toda do mar e vou colocar aqui nesse buraco. Aí falou, mas você não vê que isso é impossível? E a criança disse, pois é, também vai ser impossível você colocar Deus nessa cabecinha aí. <risos> aí na que ela assustou e olhou, a criança tinha sumido. Olha só, Olha que seja visível dele, chamando a atenção. Não e vai compreender Deus na pois sua plenitude. Pois é, é uma coisa bonita, né? O <risos> que é exatamente isso? E às vezes, né, Afonso, nós, seja o, o judeu, seja o cristão, o, o espírito, temos uma uma ilusão de imaginar que Deus cabe dentro da nossa mente. Que nós, limitados, vamos ser capazes de refletir integralmente o Todo-Poderoso o Todo-Poderoso, o Criador, ele não se sujeita a limites. Ele é ilimitado, por definição. De modo que a evolução vai descortinando aspectos de Deus e da sua lei divina. E a medida... Porque o universo é infinito. Nós vamos querer medir o universo pela Terra... <risos> A vida se desdobra em outros ambientes com uma riqueza de formas, com uma riqueza de energias, com organizações sociais, com estruturações que fogem a nossa compreensão. Eu, eu li é, uma definição sobre Deus no xing quando fala assim, é o irrepetível. Nossa. Imagina nesse limitado, infinito, se pudermos dizer assim, aquilo que nada repete o irrepetível com que é conceber originalidade absoluta em tudo exatamente que grandeza é a grandeza de Deus então quando fazem essa pergunta para o Emmanuel aqui Moisés transmitiu a, ao mundo a lei definitiva aí o Emmanuel diz o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável mas não todas Toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Que beleza! não tá sempre recebendo, né? Sempre recebendo. Então, nós podemos usar aqui, né, Afonso e Tiago, a metáfora de que a lei divina é a seiva que alimenta. Essa é a, é a seiva que alimenta. Então surge a raiz, que é a base, aí vem o tronco, as ramagens, o fruto, aí gera outras árvores, e vai nesse desdobrar-se, mas sempre Deus sustentando e dando crescimento. Paulo fala isso, né? Fala. Eu, semei, semei, Eu plantei, plantei Apolo, Apolo regou, e Deus dá Deus o crescimento. Deus dá o crescimento. Porque essa força de vitalidade que dá vida a essa planta é o criador, e as com a sua lei imutável, divina e completa. Mas nós vamos sempre recebendo. Aí o Emano diz assim: Até agora, <risos> olha só, né? Até agora. Até agora, a humanidade da era cristã, olha só, <risos> recebeu a grande revelação em três aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Olha que bonito isso, né? Então, o amor no centro, a missão da justiça e a tarefa da verdade ajudando aí o amor. Mas é até agora. Até agora, então, né? Então, nós não podemos <risos> ficar... Ah, um que... ainda. Não, a evolução Não. é infinita né Afonso? vai se processando Aí ele fala no centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria é que com o amor a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo e isso é que é bonito porque a criatura que ama embora ela seja uma criatura limitada Ela é capaz de ao amar refletir Deus integralmente. Nós não podemos compreender e nem conter Deus, mas ao amar é como se nós fôssemos um espelho refletindo o sol. É, o amor ele é capaz de concretizar Deus. É o que você diz está. isso, e eu lembro que Emanuel escreveu que o amor puro É o reflexo do Criador na criatura. Ou seja, então, neste processo nós estamos, Arô, Tiago, compreendendo não pelo intelecto, isso mas pela expansão da capacidade nossa de sentir. De sentir. De conectar, sensibilizar com a vida que estua ao nosso lado. Nós somos seres energéticos condensados num corpo, mas comunicamos muito mais pelas nossas vibrações, pela nossa irradiação, do que propriamente pela fala, pelo intelecto. Pela, pela, pelo intelecto. Então o Evangelho convida esse a, entendimento para Esse, esse tipo de, de, de vibração, de, de, de conduta. né Agora, pensando ainda nessa raiz e, e fazendo uma leitura, eu tava acompanhando a Moisés descrevendo a criação. Antecedendo a cada término de ciclo, tarde e amanhã, o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro, o dia quarto e o dia quinto, sempre vem uma expressão assim, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, diz assim, e viu Deus que era muito bom. Foi o sexto dia para poder entrar no sétimo. É, é um processo que nos chama a atenção em cada etapa da criação, a avaliação. A aferição do que foi feito, o sentir, ver, no sentido de perceber que foi bem feito, concluir uma etapa e começa outra. Quer dizer, que também, além dos símbolos que existem, nós vamos encontrar expressões que tocam muito perto da nossa mesma vivência. O que estamos fazendo em cada momento? Vemos que é bom? Podemos passar para uma outra? Essa é a base para poder atingir um novo plano de As evolução. As culminâncias, exatamente. Né? E nunca esquecendo, né Afonso, que o senhor, a pessoa mais velha ou a senhora, guarda em si a criança que foi. Guarda. né Por isso que o Emmanuel tem uma fala muito bonita para massacrar todo o antissemitismo e todo o preconceito que possa ter ao povo judeu, ao povo hebreu, dizendo que nós somos devedores deles e que eles são a raiz, a base da revelação. A importância, porque é impossível, né Afonso? É, a gente sempre comenta isso. É impossível compreender o Novo Testamento sem conhecer o Antigo. Ah, não tem jeito não. Isso é inviável, porque é você querer entender essa ave sem as raízes, sem as raízes. dela, sem o, o que sustenta a essa ave, né a, a base dela a entender o espiritismo sem entender. Aí é mais complicado ainda, né? Eu quando eu vejo pessoas falando assim: "Ah, o espiritismo tirar o aspecto religioso", então a pessoa não entendeu, <risos> não entendeu né? não. Ele não entendeu os, o processo de revelação, ele não entendeu o, o a progressão espiritual e tá com a visão ingênua a respeito de ciência, né? Ingênuo. Ingênuo, achando Isso que a ciência, a ciência que que nasceu ali no século 18, século 19, 20, 21 <risos> com seus métodos, com as suas dificuldades, com a comunidade científica, com os problemas de financiamento de pesquisa, e N outros problemas, vai resolver o problema do homem, né? É... Falta ainda. E é interessante, né? que Quantas pessoas nós já encontramos no caminho que dizem que, ao adentrar a doutrina espírita e estão fazendo faculdade, mestrado, doutorado, estão lendo o livro dos espíritos e começa a fazer anotações. Não, aqui os livros dos espíritos aqui estão errados. Então, ah, aqui não sei Não, isso aqui não tem nada a ver, não sei o que. Após uns 10 anos de estudo da doutrina, onde o coração vai se enchendo com a lei divina, né? E depois, numa releitura, olha para aquilo e sente uma vergonha uma de ter... Uma vergonha lá, de ter... Vergonha. Quem conta essa história é um amigo amicíssimo nosso, Gilmar Trivelato. Grande abaixo, Gilmar. E Gilmar fala isso. Hoje o Gilmar é doutor na área dele de química, um pesquisador da Fundacentro eh, e uma pessoa extremamente qualificada, dá aula em curso de pós-graduação para mestrandos e doutorandos. E ele disse que quando entrou na USP assim, então ele foi pegando a classificação, anotando, "Não, isso aqui tá errado, Kardec aqui tá errado, isso aqui não é bem assim". E hoje quando ele pega isso, ele fala: "Ai, meu Deus, que que adolescente presunçoso, né? Porque eu tenho uma frase do Chico que ele diz assim: "Olha, se laranjeira tivesse que fazer curso de agronomia para dar laranja, a gente tava perdido. <risos> Porque a vida é de uma riqueza, e nós não podemos ficar preso em um aspecto dela, né em um aspecto. E aqui cabe essa essa, essa reflexão aí, né Tiago, da seiva e tudo. Vamos deixar falar um pouquinho para a gente entrar no texto de Paulo, que é Epístola aos Romanos, capítulo 11 que vai falar sobre isso, né, exatamente sobre essa visão aí da árvore. Acho que a gente já pode entrar. Quer fazer mais algum comentário? Não, acho que podemos. Vamos, podemos entrar. Vamos direto na fonte. Então vamos. Bom, esse é um texto, nós vamos ler aqui pela tradução da CNBB, que é uma tradução que procura utilizar um português mais moderno, mais comum, e aí ela facilita, ela, ela simplifica as expressões aí facilita o entendimento porque realmente o Paulo escreve de uma forma assim mais complexa, né precisa simplificar um pouquinho. Mas no capítulo 11, de, da Epístola aos Romanos, o Paulo diz assim, Pergunto então, por acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira alguma, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim ou não sabeis o que diz a escritura a respeito de Elias, como ele acusa Israel diante de Deus, aí ele cita um texto, que aí o Paulo, como doutor da lei, começa a citar os textos, nós não vamos ler, por que que ele tá dizendo isso aqui? Lá na igreja em Roma, que era formada por arianos, gregos, romanos, eles estavam começando a ficar envaidecidos, falaram, olha, Nós entendemos a mensagem de Jesus, e os judeus não entenderam. Só uma minoria entendeu. Né? E começaram a tirar a onda, né? só Somos bons, né? Antes foi o contrário, eram os judeus que se convertiam e tinham preconceito com os gentis. Esse foi o um primeiro momento, o um momento inicial, que Paulo teve que trabalhar duro. Mas na frente, um pouco, era o gentis, já estava em maior número, agora se achando o máximo, né? e começando a menosprezar a cultura judaica, os judeus, a tradição do Velho Testamento. Começou esse processo. E aí o Paulo faz essas advertências aqui que nós vamos ler. Mas, infelizmente, Paulo não foi ouvido, e durante séculos, segundo, terceiro, quarto, quinto século, foram feitas cruéis perseguições aos judeus, a igreja cristã se distanciou das suas raízes e em muitos pontos criaram-se deturpações da mensagem de Jesus exatamente por ter perdido o contato com as suas origens, com as suas tradições mais básicas. Então aquilo que Paulo mais temia acabou se concretizando ao longo da história. E hoje nós assistimos a intelectuais como o N.T. Wright, que é um bispo anglicano e outros pesquisadores, pregando mesmo dentro do protestantismo a necessidade de se voltar às raízes judaicas para entender o cristianismo, para entender o Velho Testamento. É a importância disso aqui. Aí ele fala ainda, pergunto ainda, será que eles tropeçaram para cair de todo? De maneira alguma, mas foi para que a queda de Israel tornasse possível a salvação aos pagãos e Israel ficasse com inveja. Ora, se a queda de Israel é riqueza para o mundo e a sua decadência é riqueza para os pagãos, quanto mais o será sua conversão total. Então, Paulo faz um raciocínio aqui, que é o um raciocínio de doutor da lei. Ele tá raciocinando o seguinte, só uma minoria aceitou a mensagem de Jesus, a maioria não. Mas graças porque eles eram os mestres da primeira revelação. Imagina se todos estivessem aceitados, e não tinha trabalho para não é Como a minoria aceitou, isso possibilitou que o gentil chegasse e se desenvolvesse, se aperfeiçoasse, amadurecesse, e integrasse o plano divino de colaboração o plano divino de colaboração, que é a união de todos os seres. Não fosse essa essa aceitação parcial, talvez isso não fosse possível. Seria difícil para aqueles que estavam ainda muito imaturos na questão religiosa acompanhar o, o hebreu que estava muito à frente em matéria de concepção religiosa. Aí o Paulo vai dizer assim, que se a, a queda deles é a riqueza para gente, imagina, quando todos tiverem uma compreensão, não que todos os judeus tem que se converter ao cristianismo, não é isso nós estamos dizendo, gente, nós precisamos tirar isso da cabeça, né? Não é converter-se ao cristianismo, não é isso, é entender a proposta, a proposta moral, a proposta de que todos nós, seres humanos, temos que nos unir com amor para construir um mundo melhor. Não é converter, ele pode continuar judeu do jeito que ele é, o muçulmano o muçulmano, o chinês chinês, não é essa, a proposta não é isso. Todo mundo ficar seguindo Jesus ou se tornar cristão. A proposta é a lição moral de Jesus penetrar no coração dos seres. Essa é que é a proposta, né? Aí o Paulo fala: "Imagina quando isso acontecer". Se a queda dele já provocou esse crescimento, e aqui também a gente vai pensando, vai pensando no exílio aqui dos capelinos. A mente vai longe, né? Com esse texto. E a voz pagãos, digo-vos que, enquanto for apóstolo dos gentios, honrarei meu meu ministério. Para ver se desperta o ciúme da gente de minha raça, e assim consigo salvar alguns deles. É interessantíssimo né? Aí ele diz assim: porque se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo qual será o efeito de sua reintegração senão a vida dentre os mortos porque se os primeiros frutos são santos, a massa também é e se a raiz é santa os ramos também são, é daqui que nós tiramos a ideia de raiz o que que o Paulo tá dizendo se a raiz que é a primeira revelação, é santa a árvore toda é Ele está baseando em um texto de Levítico que fala da colheita. Quando você ia fazer a colheita, os primeiros frutos da colheita eram dedicados a Deus. Para quê? Esses primeiros frutos purificavam e santificavam a colheita toda. Você não precisava levar a colheita toda para o sacerdote. Você levava só os primeiros frutos. As primícias. Né? As primícias ele abençoava e aquilo santificava toda a colheita. É o que ele tá falando aqui. Se a raiz é santa... Se a raiz tem origem divina, ou como diz Emmanuel, se a raiz, que é a primeira revelação, é a fonte máter da revelação, todas as outras são. Todas as outras vão seguir. Porque todas as outras estão em conexão com ela, ou são desdobramentos dela. Não é uma construção que está sendo feita em outro alicerce, né a Afonso? Justamente. Você tá construindo nesse alicerce, ele tá verticalizando. Verticalizando. Ele tá verticalizando. E aí ele diz assim, se alguns ramos foram cortados e se tu, Oliveira selvagem, foste enxertada em seu lugar e agora recebes seiva das raízes, Olha não te vanglories às custas dos ramos, pois se tu te vangloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Dirás talvez, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Muito bem, É por causa da incredulidade que eles foram cortados, ao passo que tu estás firme pela fé. Não te fique cheio de soberba, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também a ti não poupará. Então, o bonito disso aqui, que o Paulo tá dizendo, que todos os povos foram enxertados nessa raiz religiosa, nessa concepção religiosa, que o povo hebreu foi o detentor que a espiritualidade superior escolheu o povo hebreu para ser o detentor dos alicerces da revelação. E depois os outros povos foram agrupados nesse alicerce. Através de quê? Do trabalho de Jesus. que esse foi o trabalho de Jesus. Foi reunir o povo hebreu e cumprir o que estava na profecia de Isaías, que era levar a luz para os gentios. Porque na época que Jesus chegou, a luz que o povo hebreu detinha estava sendo usada só para eles. A luz estava de badalque. A candeia estava de badalqueira, a candeira não estava num velador. Então Jesus pega essa luz e fala "Não, precisa levar a luz para todos". Que é algo que já tá na profecia de Isaías. Já tá na profecia de Isaías e o povo hebreu deveria ser luz para os gentios. Então, chegou Jesus, fez essa reunião e fez um enxerto, trouxe esses outros gentios e colocou nessa árvore, essa bonita árvore, cujas raízes são o judaísmo e a primeira revelação, a cultura e tudo aquilo que o povo hebreu trouxe. Então, Paulo tá dizendo assim, ó, você não fica vangloriano, não, o não, não é você que sustenta a raiz, não. né A seiva ela vem da raiz e vai alimentando tudo. E, e se Deus não poupou nem os ramos naturais, que são aqueles que não aceitaram, que foram tirados desse tronco, que dirá dos ramos que foram enxertados. Ele faz esse raciocínio inteligentíssimo, raciocínio de Doutor da Lei, que é uma metáfora, para a gente entender essa sequência das revelações que vão culminar com a revelação dos Espíritos, porque ela aí ela universaliza mesmo. que a doutrina espírita, ao trazer o conceito de reencarnação, imortalidade da alma, sobrevivência após a morte, lei de causa e efeito, ela universaliza as duas revelações. Ela desenvolve, amplifica e leva até as últimas consequências a primeira e à segunda revelação. Dando essa unidade, né Afonso? É... Eu falei muito, Afonso. Fala não. um pouquinho. <risos> mas lembrando que, como o Espiritismo não tá personalizado em alguém, em uma cultura, né, ele é um consenso universal do ensino dos Espíritos, vai quebrar a barreira mais facilmente, porque tem a barreira do judaísmo inicialmente, depois o cristianismo fica entre, restrito aos cristãos, mas com o Espiritismo não está... Não está em uma sociedade, não está na cultura, no pensamento. Está na, na lei, na revelação das leis, da, dos aspectos da lei de Deus. E lei natural, não tem como fugir dela. Né? Você tá lembrando da reencarnação, né? lembrando da imortalidade da alma, da mediunidade, que é de todos os tempos. E aí, esta raiz que continua fluindo, nutrindo a árvore, ela vai alimentar toda a humanidade todos nós, trazer para a realidade da vida este essa compreensão, nós lembramos aqui enquanto você estava lendo, da mulher cirofenícia, Isso, quando ela pede ajuda, e o Senhor diz para ela que não era lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ela vai dizer que os cachorrinhos também comiam das migalhas mostrando uma perspectiva universal, cada um assimilando dentro daquilo que pode. Exatamente, Afonso. E o Senhor Exatamente. louvou aquela compreensão, ela que era pagã. O vislumbre pagã. que ela teve. O vislumbre. o vislumbre que ela teve. Então, acho que nós nós estamos chegando neste momento onde esta árvore, ela está... Nós podemos pensar assim... Ela vai dar frutos agora universais. Universais. Para todos. Nós, nós estamos lembrando da árvore que é transplantada para o Brasil. Exatamente. Fixada... E que daqui do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é que toda esta verdade da lei de Deus vai disseminar vai a humanidade divina. De Porque... eu, eu achei interessante o que você falou, Afonso, quando você abordou essa questão de que a lei divina, por ser lei natural, tanto a que rege os fenômenos físicos, quanto a que rege os assuntos espirituais, é uma lei só. Uma lei só né Deus é, é, é legislador único, né ele é um só. Um só ele é a lei dele vale para os fenômenos materiais e para os fenômenos espirituais e ela não é propriedade de da terra né ela é uma lei das galáxias das constelações porque é, como diz a letra é o senhor, das estrelas, senhor das estrelas Deus é o senhor das estrelas é o Deus do infinito do universo infinito essas leis porque é, é seria uma É quase pueril nós imaginarmos que nós, os, os da Terra, somos os detentores da lei divina, temos a propriedade, a patente dessa lei. né E o Espiritismo tem essa vocação universalista, né Afonso? vocação Que é a vocação de abrigar a todos, sem pretensão de converter ninguém, mas de mostrar aqueles aspectos da lei que são leis, leis divinas e imutáveis, independente da sua crença, da sua religião, da sua cultura, você não tem que abandonar a sua cultura, sua vivência, nada disso, mas compreender esses aspectos universais que regem e vigoram no universo. É, é, o Tiago está vendo aqui, nós estamos conversando, mas nós estamos lembrando também, por exemplo, quando nós acreditamos na gravidade, não importa qual a religião que nós temos, <risos> não é mesmo? <risos> Todos esses processos das leis naturais que regem todo o funcionamento da vida, nos dois planos, material e espiritual, são princípios da lei de Deus. Ela não precisa mudar a nossa crença pessoal, mas é um diálogo possível que vamos trilhando nesse processo todo, aprendendo, compreendendo e entendendo que o homem, no esforço dele, ele descobre pela pesquisa, pela experiência, vários elementos, mas que a lei de Deus ela é revelada. Ela vem antecipando em muito a compreensão humana. Exatamente. Por isso que ela é gradativa, nós já conversamos sobre isso aqui. Ela vai antecipando aquilo que o homem é capaz... De já compreender. De já compreender, de já compreender. ou seja, compreender. Deus está sempre na frente. E por isso que nós vamos compreender que... O Humberto de Campos é no livro Boa Nova que diz, Jesus vence sempre. Exatamente. E eu acho interessante, uma vez, Afonso, estava fazendo uma palestra... E um jovem chegou para mim e perguntou assim: Olha, você é, falou sobre a questão da progressiva e tudo. E nós não podemos fechar. Então, se imagina que chegasse uma nova revelação que no futuro vai chegar, como que nós reconheceríamos que essa que esse novo desdobramento da revelação seria verdadeiro? É que é um desafio. <risos> é, porque você imagina, tinha a primeira, aí chegou Jesus trazendo os desdobramentos. Muita gente não compreendeu. Muitos. Depois de Jesus, veio a doutrina, uns espíritos revelando tanto de coisa, muita gente não compreendeu. E se vier um novo processo, como é que nós vamos compreender? Aí, como eu já tinha essa questão da metáfora, eu disse para ele assim, nós vamos reconhecê-la se ela estiver em absoluta consonância com as três. Aham. Por quê? Porque se ela tiver em consonância, mas tiver abrindo aspectos, mas em consonância, com as outras três, significa que ela é uma revelação legítima. Por quê? Se ela vier construir em outro terreno, desmentindo tudo, você pode saber que é falso profeta. Que é falso profeta. né Porque exatamente esse aspecto de desdobramento. né Primeiro vem a raiz, aí vem o tronco, aí vai se desenvolvendo. É esse aspecto de continuidade. Tanto que Jesus fala, eu não vim destruir a lei e os profetas aí vem o Kardec falou também, não vim destruir nada. Nós <risos> <vim> <risos> espíritos são só explicando, então só dando sequência, trazendo alguns aspectos que estavam ocultos na forma de símbolos, porque você já vai lá no profeta Joel, ele fala: "E eis que nos últimos tempos derramarei sobre toda do meu espírito sobre toda a carne." Que que é isso? Né? Que é isso? a É o fenômeno da espiritualização geral do mundo. Porque ninguém tem dúvida que nós estamos vivendo a a transição, os últimos tempos na linguagem simbólica do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Então é o um processo de derramamento do espírito divino, de espiritualização dos homens, Isso já estava previsto lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, né? Então olha, olha o espírito de continuidade, né, Afonso? Como é que tá tudo ligado, né? É. O Gladys é que fala né que ele é espírita, até a pressão uma coisa nova. Não, uma coisa melhor. Até a pressão é uma coisa melhor, não, é espírita. É, exatamente. Mesmo quando não aparece nada melhor, não, é espírita. É, melhor. Exatamente. <risos> o, mas o Apocalipse vai concluindo seus discursos dizendo que a nova Jerusalém desce do céu como uma noiva ataviada para o seu esposo. Então, uma próxima revelação, ela é é, é o casamento Isso, da criatura ah, com o Cristo. Exato. Né? É aquele Deus, momento é. em que haverá o consórcio, se nós pudermos pensar exatamente. assim. Onde compreendemos e vivemos integralmente. Né? É ampliar cada vez mais. E os frutos que vão surgir disso daí, que, que são filhos. Que vão surgir, que são né? filhos, exatamente. <risos> e, aliás, é importante você ter tocado nisso aí, Afonso, porque aí já entrando agora na parte prática. Deve tá todo mundo se perguntando assim, ah, tudo bem, você já me convenceram, né? A primeira revelação é raiz. E daí, né? E daí, o que que isso vai me ajudar? O que que eu vou fazer com isso? Mas vamos dar um exemplo aí. Afonso citou uma coisa aqui muito interessante. Um dos símbolos da união do ser humano com Deus no Velho Testamento é o casamento. O símbolo é o casamento. E... Como que é simbolizada a idolatria? Que é quando você quebra esses vínculos com Deus e passa a cultuar outros deuses. É chamado de prostituição. Então nós temos o profeta Joel, em que num texto clássico dele, mas temos também em Jeremias e outros profetas, mas esse Joel tá bem forte, em que numa numa conversa simbólica que Deus está tendo com o povo hebreu, que já nessa época estava dividido, ao sul, os judeus, e ao norte, samaritanos, né? Capital Samaria, capital Jerusalém, ele chama Jerusalém e Samaria de duas prostitutas. Eram duas esposas amadas que se tornaram prostitutas porque traíram ele. Então, até como se Deus tivesse na linguagem simbólica se queixando que as suas duas esposas o traíram. Por que isso? Na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus tem que ser amado acima de todas as coisas quando você ama algo ou alguém mais do que Deus você está num processo de idolatria você está cultuando outros deuses tem gente que ama mais o dinheiro do que qualquer coisa tem outros que ama mais a esposa mais o filho, mas não sei o que mas é Deus que tem que ser amado acima de todas as coisas quando nós não conseguimos manter essa fidelidade absoluta a Deus, simbolicamente, nós somos prostitutas. É a prostituição. A prostituição é isso. É perder esses vínculos. E aí, esse texto que o Afonso citou, lá do fechamento no Novo Testamento, do Apocalipse, quando fala que Jerusalém é uma noiva pronta para o esposo, que é exatamente o quê? Ela terá abrido Jerusalém como o símbolo da, da terra, da, da religião, do aspecto religioso, onde nós já teremos ab, é, abrido mão dos deuses, né das idolatrias, e entraremos num processo de conexão absoluta com Deus. O dia que houver essa conexão absoluta com Deus, haverá o tão sonhado casamento. Justo. Que é, são as bodas de Caná, Jesus começa numa, em bodas, né? Na, na que é o símbolo do casamento, desse casamento aí. Um casamento com, com a lei divina, né, Afonso? É você viver a lei divina, né, Tiago? Você viver ela na sua vida. Não é só pensar, não, é viver. Olha como que uma simbologia do Velho Testamento abre aspectos do Novo Testamento e da própria doutrina espírita Porque quando você entende esse símbolo, Sim. essa simbologia vai abrindo tudo. É, a partir dessa perspectiva nova né do, do estudo da raiz, nós vamos ter que voltar e reler toda... Fazer uma releitura dos textos do Doutorio Espírito. Porque Exatamente. é um novo olhar dentro da leitura. É, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Fazer uma nova leitura nos textos de Emmanuel. Que ainda não vão falar que é Emmanuel acusá-lo de religioso. graças ah, a Deus que ele <risos> traz o aspecto do nosso entendimento religioso, tá resgatando o que nós as tava perdendo, raízes, as raízes. Perdendo, e aqueles textos que a gente olhava para aquilo e falava assim: "Mas da onde que ele tá tirando isso aqui?" Não é? Agora tem aonde buscar. É, exato. A fonte é. tá Afinal, revelada. Né? Então quando a pessoa pergunta assim, né? Aonde que tá dito que a a, que o espiritismo tem uma base religiosa. Eu falo, oh, meu Deus, se você tirar a base religiosa do espiritismo, então nós vamos queimar todos os evangelhos segundo o espiritismo. Vamos queimar tudo, queimar tudo. né Porque olha a primeira mensagem que o Kardec coloca no evangelho segundo o espiritismo, mensagem assinada pelo Espírito de verdade. Olha só. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que que se movimenta aos receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Ô, gente, isso aqui é lá Abraão conversando com Deus <risos> e ele fala, olha para o céu, Abraão. Aí ele fala assim, você é capaz de contar as estrelas? Ele fala, não pois a tua descendência será maior do que as estrelas do céu. <risos> que delícia. A descendência de Abraão, descendência. que era uma descendência espiritual, é espiritual, não é? Agora, como é que começa o Evangelho segundo o Espiritismo? Como é que começa esse livro? Essa mensagem do espírito de verdade dizendo o seguinte: que essas estrelas é que estão caindo. Estão caindo. Né? As estrelas que Abraão viu lá, que são as virtudes dos céus, né? Estão caindo, quais estrelas cadentes ao comando de quem? De Deus, que é o Senhor. Não é dos exércitos, gente. O, o, o texto hebraico fala é, Tsevaot, que é, pode ser exército, mas também estrelas. Então, o texto mesmo, na verdade, do Velho Testamento é o Senhor das Estrelas. Essa é a tradução mais correta do termo. Senhor das Estrelas, não dos exércitos. Ah, porque o Velho Testamento chama Deus o de Senhor dos Exércitos. Não, Exércitos não. Você vai outro, que é Estrelas. Por que Estrelas? Porque quando ele conversa com Abraão, ele fala isso. Olha para as Estrelas dos Céus. A tua descendência será mais numerosa do que as Estrelas do céu E tem um texto maravilhoso, gente, que é um comentar, o maior comentarista judeu de todos os tempos, Rashi. Ele viveu no século 12 na França, comentou todo o Velho Testamento, comentou todo o Talmud, é um gigante esse homem. Ele comenta esse texto. E quando ele vai comentar esse texto, ele chama um outro de Isaías, Isaías 57, salvo engano, em que Isaías diz assim, e quem chama as estrelas pelo nome? Aí ele, fazendo esse link com Abraão, Ele fala que a descendência de Abraão Que são os seus filhos Como as estrelas do céu Quando começam a aparecer no início da noite Deus as chama uma por uma pelo nome Então Deus conhece Cada um dos seus filhos Porque são estrelas do céu Olha, exatamente o texto que tá aqui No início do Evangelho Segundo Espiritismo abertura, Fazendo um link aqui com o Velho Testamento Com o profeta Aí você precisa ter um pouquinho de Leitura de velho para entender isso aqui, né? As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Tá fazendo referência ao apocalipse. Referência. As trombetas soando, né? E assim vai todo esse texto aqui, né? Nós os convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei um nas vossas vozes e que num hino sagrado elas se estendam em repercuto de um extremo a outro do universo. Então, eu acho que não precisa explicar mais nada, né? O Espírito de verdade já fez um miudinho aqui de velho, novo, e fechou ainda e assinou com um chantilly por cima do bolo, né? É fantástico. É. é, porque nós vamos na questão 625 do Livro dos Espíritos, e quando Allan Kardec pergunta por aquele tipo, aquele modelo melhor que Deus oferecer à humanidade, é sintética a resposta e é tudo ao mesmo tempo. Jesus. Então doutrina espírita no plano filosófico do livro dos Espíritos vou imaginar assim, ela já define Jesus como condutor porque que o Espírito não poderia ser cristão. Exato. Se ele é o ponto de referência que temos, melhor tipo e modelo. Exatamente. Exatamente. Música É, eu queria pedir ao Haroldo para a gente poder fazer algumas... É, que ele pudesse nos explicar um pouco sobre alguns aspectos da cultura judaica. Acho que muita gente tem a curiosidade, acho que vem para a parte gostosa também do podcast, que é de fazer esse tipo de pergunta, né? Exatamente. É, eu queria Eu tenho muita curiosidade, por exemplo, para saber o porquê da circuncisão, por exemplo. Porque hoje é, a gente vê uma discussão, eu estava até lendo na internet sobre a questão da circuncisão na África, por questões de é, é, diminui drasticamente a, a, a perigo de se é, pegar algumas doenças, algumas coisas. Mas eu não, não consegui entender dentro do, dos textos bíblicos qual a necessidade da circuncisão na época. Bom, Tiago, aí tem um, um aspecto complexo. né A primeira, tem vários desdobramentos esse tema. O primeiro, gostaria de começar pelo desdobramento simbólico. Então, a circuncisão é colocada de forma simbólica no Velho Testamento para simbolizar uma aliança. Então, quando Deus faz a aliança com Abraão, relembrando um pouco a história, Abraão da Caldeia, um caldeu, lá onde a civilização começa, que no crescente fértil, caldeia traz esse pagão e fala, eu vou fazer um pacto com você nós vamos formar um povo esse povo vai ser o primogênito olha que interessante, Israel vai ser um filho primogênito já dando a ideia de que o povo hebreu seria o irmão mais velho que teria que educar a humanidade inteira e que não fez isso Esse irmão mais velho não fez isso, fechou-se em si mesmo, não educou, mas nessa ideia de trazer a, a, a ideia da aliança, já mostrando a aliança por quê? Olha a ideia de casamento, aí você vai lá, corta o prepúcio, é bonito isso? Porque nós estamos imaginando 3 mil anos atrás, ou mais, né? Abraão... 3.500 anos atrás, né? É muito tempo atrás. Então, uma sociedade agrícola, povos nômades, né? Nem agrícola, era povos nômades, né? Criavam animais e ficavam circulando ali, nem nem tinham se fixado ainda. Nem tinham cultura agrícola, eram povos nômades. Pega um povo nômade desse, qual que era o sentido deles de sociedade, de vida? Eram as relações familiares, né? Então, quando ele faz essa aliança cortando o prepúcio, já tá ligando a ideia de casamento, de união com Deus, aí a, a força genésica entrando, criativa, né? Tudo é toda essa simbologia. Faz lá a circuncisão. Vamos mostrar que aquilo ali era aliança. Então, a circuncisão tem esse aspecto simbólico de aliança com Deus. Mas ela tem também um sentido social, que é um sentido de distinguir o povo hebreu dos outros povos. E nós vamos encontrar no Velho Testamento uma série de determinações que tem a ver com fixação de características culturais do povo hebreu. Então, o que que ele come, o que que ele não come, como ele se veste, como ele não se veste, são leis sociais inspiradas para que o povo hebreu tenha uma identidade. Se ele não tivesse uma identidade, como é que ele ia ensinar os outros povos? Ele precisava primeiro criar sua identidade para depois conviver e relacionar e possivelmente ensinar para os outros. Então, a circuncisão tinha um aspecto seguinte, quem é circunciso é hebreu. Então, tem esse segundo aspecto, é uma marca cultural, uma marca cultural, como nós brasileiros temos. Né? O nosso futebol, a nossa feijoada, o nosso samba, As nossas praias são marcas culturais que nós não estamos dispostos a abrir mão. Então, você chegar para um alguém do Rio Grande do Sul e falar para ele, não, vamos cortar o chimarrão, dá briga. Eles não vão aceitar, porque é uma identidade cultural, é uma marca cultural. A circuncisão passou a ter essa característica de marca cultural também. Então, esses dois aspectos é importante a gente pensar. E tem um terceiro aspecto que eu gosto de pensar muito também, é, embora em muitos casos não, não dá para comprovar assim, né, um mais um são dois, mas muitas regras de alimentação, de conduta que estão no Velho Testamento, aos poucos a ciência tem descoberto que o negócio tem um sentido mesmo. A sensação é de que a espiritualidade superior tava orientando é, regras para não ter infecção, para de, de dietéticas, regras de... É, sanitárias... De higiene, né? De higiene. Né? No sentido de proteção mesmo. Falar, não misture esse alimento com esse não, porque se errado ah, não come esse tipo de carne, porque você não tem como conservar isso, uhum. cuidado com isso. E a circuncisão tem esse aspecto que você entrou também. Hum, entendi. Né? Que, talvez nas relações ela realmente, não sei até que ponto isso tem uma base mesmo, merece aí uma pesquisa, né? Mas se tem muitas pessoas têm estudado isso e acabam concluindo que algumas determinações do Velho Testamento têm desdobramentos que se comprovam cientificamente, aqui tem uma base mesmo, né? Mas tendo ou não uma base, ele teve esse sentido lá, porque você imagina lá no passado, não tinha nenhum dos recursos de higiene, de medicina que nós temos hoje então eram regras mesmo para preservar para o povo ficar rígido, ficar saudável para a tarefa grandiosa que eles tinham pela frente né então, tem esses três aspectos aí que a gente precisa pensar Primeira hora pro... Eu queria pedir o ajuda então para fazer uma ligação pra gente do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eu, pelo menos na minha, nas minhas leituras, eu acredito que esse elo é, possa se dar através de João Batista. É isso mesmo? Você consegue imaginar isso de alguma maneira? Não, não, não só eh é... o João Batista, ele ele é aquele momento da transição Então, João Batista, é uma coisa bonita de ser dito, porque existe um gênero literário do Velho Testamento, dentro das profecias, dentro do livro dos profetas, que é a chamada encenação profética. que que é isso? O profeta chegava e começava a fazer uma mímica. Aí tá todo mundo olhando para aquela mímica. A mímica dele era profecia. Olha que interessante, tem vários tipos desses. Até no Novo nós temos, o, o Ágabo chega lá com Paulo né para na frente de Paulo, começa a fazer uma mímica que está sendo amarrado, que não sei o quê e tal, que era uma profecia de que Paulo seria preso em Jerusalém né, e tudo. Então, essa profecia por mímica, por representação, ou encenação teatral, vamos dizer assim, é um gênero dentro do Velho Testamento. E aí eu desafiaria o ouvinte a pensar o seguinte, a purificação do tempo quando Jesus derruba algumas mesas e expulsa os animais e os cambistas, tá dentro desse gênero chamado encenação profética. Porque havia uma profecia dizendo que o tempo seria purificado. Então Jesus vem ali faz essa mímica, que não tem esse exagero que todo mundo imagina, que saiu chutando, batendo nos outros, não tem isso, né? <risos> Você tinha milhares de guardas no tempo, se ele fizesse algo disso, ele seria preso imediatamente. Então ele fez uma encenação profética, seguindo o estilo literário. E aqui eu gostaria de lançar um outro desafio. A vida de João Batista é uma encenação profética. Ele se veste de pelo de camelo, come mel silvestre e gafanhoto, fica só no deserto e clamando Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Você imagina se encontrando com uma figura dessa? Você anda andando, encontra com um homem vestido pelo canelo, mascando um gafanhoto, bebendo mel e falando arrependei-vos porque é chegado o reino. Você Tomou um susto. A vida de João Batista é uma encenação teatral da profecia. Quando eu falo em encenação teatral, gente, eu não tô dando um sentido pejorativo, nenhum sentido de gracinha, não. Não é brincadeira, não. A encenação profética era séria. Tanto que o profeta Agabo, quando ele faz a encenação para Paulo, a profecia de que o Paulo ia ser preso, ia ser morto. Então, não tem gracinha, não tem brincadeira, não. É a forma de fazer. É a forma de fazer. A vida de João Batista é uma encenação. Ele faz se passar por essa figura rude do deserto. O que que ele tá querendo transmitir? Que lição que ele tá querendo transmitir? Que chegou-se a uma virada. Que nós chegamos num momento que tinha que passar por uma transição para dar um salto. E quem daria esse salto? A figura do Messias que é Jesus. Então ele dizia assim: A minha vida, isso que eu tô falando, é um período de ajuste, que é aquilo que o Afonso falou, de avaliação, de síntese. Vamos avaliar o que nós já construímos, vamos ver o que é bom e o que não é bom. Vamos pensar o que que nós vamos descartar, o que que nós vamos manter, porque tá chegando uma nova era, que é a era do Messias, que era a vinda de Jesus então João Batista tem esse aspecto de transição mas não é ele só que resume o velho eu costumo dizer o seguinte qual bíblia que Jesus lia? <risos> alguém vai imaginar ah, Jesus lia Apocalipse, não, não tinha Apocalipse não. <risos> Apocalipse é depois que ele é crucificado ele vai no para lá no ano 98, 99, que ele chama João lá e revela Apocalipse, não tinha Apocalipse não tinha epístola de João? Não Tinha. Tinha Epístola de Pedro? Não. Paulo? Tinha Epístola de Paulo? a Paulo nem tinha conhecido ainda o Cristianino. <risos> Não tinha Carta de Paulo? Tinha Evangelho? Não tinha. Então, qual Bíblia que Jesus lia? O Velho Testamento. Qual Bíblia que Gesiel, que Estevão, lia? O Velho Testamento. E Estevão deu aquela exemplificação toda lendo o Velho Testamento. Da onde caiu? Toda vez que Jesus dava uma lição, ele citava um texto do Novo Testamento? Não, do Velho Testamento. Então, o problema tá no Velho ou tá em quem lê? Ah. Aí é que é a grande pergunta. O problema está no Velho Testamento ou está em quem lê o Velho Testamento? O problema tá em quem lê. Por isso quando o doutor da lei perguntou para ele assim, Ô oh, mestre, o que que devo fazer? Perdai vida Eden. Eu assim, o que que tá escrito na lei? Lei aí, a Torá, o Pentateu. O que que tá escrito lá no Pentateu? Como lê? Como que você tá lento? E tem um texto belíssimo que eu recomendo a todos que leem. É o capítulo sobre Nicodemos no livro Boa Nova. Nesse capítulo, Tiago, E Levi, ficou em dúvida com esse negócio de resgate, reencarnação, aquela coisa. Então, ele faz uma pergunta para Jesus, né? Lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos descreve isso. E aí Jesus pergunta para eles assim, como se dá o processo de redenção na lei antiga? Aí eles logo respondem, né? Olho por olho, dente por dente. Responde de cara, né? Aí Jesus fala, até tu, Levi, Até tu, Tiago, está lendo a lei como Nicodemus? <risos> Não percebestes que o primeiro mandamento da lei divina é amar a Deus sobre todas as coisas? E que o segundo é amar ao próximo como a si mesmo? Ou seja, o amor já tá lá. Os dois mandamentos de amor já estão lá no Velho Testamento. Por que que ninguém leu? primeira pergunta segunda pergunta por que que ninguém viveu isso porque a gente só encontra aquilo que já tá no nosso coração se o coração não tiver no nosso se o amor não tiver no nosso coração nós não vamos encontrar o um amor lá fora é isso que Jesus está chamando a atenção ou, ou seja Jesus fundamentou e utilizou o Velho Testamento para apoiar, para embasar o seu ensino e a sua vivência. E a sua vivência. Por quê? Porque lá é a base da lei. A base da lei divina já estava lá. A fonte máter da revelação divina já está lá. O que Jesus ia fazer era viver, dar o exemplo de como é que vive isso tudo e desdobrar e Deus dobrar então já tá e o outro e, aí nós temos que pensar outra coisa Primeiro, todos os gêneros literais do Velho Testamento estão no Novo a língua usada é a mesma a cultura é a mesma a cultura é a mesma tem até um o Oscar no livro ele usa uma metáfora interessante na Alemanha naqueles campos nazistas tinha assim uma grade e uma placa escrita proibida a entrada de judeus e do lado de dentro da grade uma mesa com um crucifixo em cima <risos> aí o Oscar falou, assim, foi o único judeu que entrou quer ser esqueceram que Jesus era judeu <risos> esqueceram que Jesus era hebreu né? o único hebreu que entrou né proibida a entrada de judeu e lá dentro Jesus crucificado né é um é uma pintura é um paradoxo né Isso é um quadro esses é um quadro isso é um paradoxo essa pintura né é um paradoxo e às vezes é um paradoxo a gente ou ouvir Espírita falando assim a ah, para que estudar o velho testamento <risos> não, é horrível, é. Não. o Velho Testamento é. não interessa né não interessa e o Evangelho segundo o espíritos começa no capítulo 1 trazendo os 10 mandamentos o decálogo, o decálogo que é a base da lei na sua expressão que vai ser depois ampliada por Allan Kardec na terceira parte do, do livro dos Espíritos né tira a primeira a lei natural e a última e ali nós temos as 10 leis desdobrada em outros terrenos, né? Então, a doutrina espírita faz esse link com Jesus, com Moisés, com o Novo e com o Velho Testamento, Exatamente. Agora, Rodolfo, então, conclui o raciocínio. João Batista depois perde a cabeça. Nesta nessa nesse teatro, o que que nós podemos pensar sobre isso aí? Aí uma coisa tão bonita, né, Afonso? Porque Jesus fala que ele é o Elias que havia de vir. E aqui nós aprendemos na interpretação espírita que ele é a reencarnação de Elias. E vamos ver. Elias vai para o Jordão depois que ele derrota os, os sacerdotes de Baal. de Baal e faz o quê? Manda cortar a cabeça de todo mundo à beira do Jordão. E depois onde ele aparece? Pregando <risos> e batizando no Jordão, no Jordão e perde a cabeça. E perde a cabeça. Né? Então, nós não podemos perder a cabeça. Se você perde a cabeça, você acaba perdendo a cabeça, literalmente. <risos> não, não é, é a, Ele se excedeu no idealismo, se excedeu no fervor pela verdade e se transformou num fundamentalista. Esse é um perigo muito grande nós temos que ter. né Que o nosso fervor, que a nossa fé, não se transforma em violência e em preconceito. Ou seja no amor, né? Tem que ser no amor. No amor. No amor. Então uma, olha que bonito, né? foi bom você ter lembrado isso aí. E lembrando também, gente, quando nós falamos de Torá, a Torá são cinco livros. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Esse aqui é o Pentateuco, que é chamado pelo pelos hebreus, pelos judeus de Torá. É ali que eles entendem que estão a lei, que está a lei revelada. Né? E ali tá mesmo a base de tudo. E quando nós fomos a Israel, o que que nós trouxemos? Nós trouxemos a tradição judaica que comenta a Torá. O Talmud, os Midrash, os, os demais livros que abrem a interpretação desses livros. E aí que que você faz? Quando você pega a tradição judaica, comentando esses livros, junta com o Evangelho. Aí você entende o Evangelho, o Evangelho se abre como um sol. E aí depois você vem para doutrina e faz as conexões, gente aí é para ficar sem dormir uma semana. <risos> Cada coisa que a gente descobre, você fica dois dias sem dormir. eu não consegue, a gente fica maravilhado. É maravilhoso é? mesmo. Como que abre? Eu, outro dia eu tava até comentando com o Afonso por telefone, a gente tava conversando, que eu peguei um comentário judaico do profeta Daniel. E eles comentando o profeta Daniel, pegando Talmud, a tradição judaica, os judeus mesmo comentando. E eu falei: "Meu Deus do céu, maioria dos católicos, protestantes não conhece. Não conhece a tradição judaica, os comentários judaicos, ah, como que eles leem esses livros? Logo eles que são os detentores da primeira revelação, né? Eles que foram os portadores, né? é a importância da gente voltar para essas tradições voltar para esses ensinos com o objetivo de quê? de unir de enxergar espiritismo cristianismo e judaísmo como uma árvore quando você vê essa unidade é bonito demais viu Afonso? porque tudo abre eu te digo que eu não vou citar aqui por respeito né mas eu tenho um amigo que foi na sinagoga e estava ouvindo um rabino Eu não vou citar o nome dele por respeito, que eu não sei se, ele, se eu tô autorizada a falar isso que ele ensinou, né? E aí chegou uma hora lá o, o, o Lourenço, que é um amigo lá, levantou a mão e falou: "Rabino, eu queria perguntar para o senhor, qual que é o sobre, sobre reencarnação, o que que o senhor tem a dizer sobre reencarnação?". Aí ele falou assim: "Para mim, sem reencarnação, nós não conseguimos entender nada de Deus e nada da Torá". <risos> o rabino? O rabino. Não tem Jerusalém. como. Não aqui, ah. Aqui no Brasil, não vou falar, se dá para não acabou. entregar o rabino, né? <risos> Mas ele falou aberto, não. sem recação dá para entender. E agora a Sefer, que é uma livraria judaica, publicou um livro que eu recomendo, viu, Thiago? Nós vamos colocar o link dele para quem tá querendo entender um pouquinho mais de judaísmo, que é chamado Um guia, o, é o guia mais completo do judaísmo é um rabino lá de Nova York e a editora Cef traduziu pro português e editou aqui, que fala tudo da o inicial assim, a ideia básica, né? O que que é, o que que não é, para ter uma compreensão. E é bonito que tem uma parte lá, olha o que que esse rabino fala nesse livro, esse rabino. Ele é foi o diretor da Escola de Rabinos de Nova York, que é a maior escola de rabino do mundo. A mais famosa, a mais renomada. Olha o que que ele fala no livro que a primeira vez que o templo foi destruído é porque os judeus não sabiam amar a Deus. Aí foi destruído lá, Nabucodonosor, aquela coisa toda. A segunda vez que o templo foi destruído, no ano de 70, por Tito, é porque os judeus não sabiam amar o próximo. <risos> isso não é Haroldo que falando não, meu isso é o Rabino lá. E num capítulo... Olha aqui que ele fala quando ele vai falar de reencarnação. Ele diz assim, quando eu penso nos campos de concentração e penso naquelas crianças que foram assassinadas e que não tiveram a oportunidade de ser um judeu completo, eu penso na reencarnação. e E aí ele fala que pensa que talvez essa seja realmente uma forma de Deus fazer a sua justiça de dar aquela alma a oportunidade de uma nova vida dela ser uma pessoa completa. Olha que coisa linda, bonito. né, Quer dizer que já tá começando a juntar. Já tá começando a unir. Quem trabalha para separar tá nadando na contramão. Você ouviu um rabino falando isso? é bonito demais, né? É lindo. É bonito demais. É ver que as coisas já estão começando a unir. Imagina quando a gente se der as mãos. Quando judeus, muçulmanos, cristãos e espíritas, que são cristãos também, muita gente não sabe, mas somos, <risos> se derem as mãos todos para buscar a lei divina, né, a lei divina. Vai ser maravilhoso esse momento da nova era que que anuncia de unidade, né? Unidade de objetivo, de princípios, cada um com a sua singularidade, mas com essa mesma unidade, trabalhando todos em prol do crescimento todos com a, com a mesma visão, porque no Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata disso. né Se não tiver o bem na Terra, se não tiver o mal na Terra, o bem fica sem o que fazer? Não! Se não tiver o mal na Terra, o bem prevalecendo, vai cada vez ampliando mais essa componente do amor, dessa sensibilidade de relação, da unidade, do respeito, das diferenças, mas que buscam a convergência. E é bonito você ter falado isso aí, Afonso, porque o, o Kardec, quando ele fala no Evangelho sobre o Espiritismo, ele diz assim, eu vou comentar não a parte de dogma, de milagre, de nada, eu vou comentar a parte moral do Evangelho. Moral. Porque em torno dela, todas as religiões da Terra poderão se unir. Todas. Ou seja, Kardec não tá falando que todo mundo tinha que ser cristão. Ele tá falando que nós temos que refletir nas lições morais do Evangelho. Porque se todos os homens praticarem a moral, que é o amor ao próximo, fraternidade, perdão, caridade, tudo que tá ali, é um mundo novo, claro. Que inclusive a regra áurea, ela tá em todas as culturas. Exato. Todas as culturas de alguma maneira repetem a regra áurea. Jesus não fez a novidade, a novidade foi o vivê-la. Exato. Não foi a frase, a novidade <risos> foi viver. Então, o nosso processo hoje de gravitar em torno da, do aspecto moral Da, do ensino de Jesus é porque nós podemos todos viver não importa Exatamente. em qual cultura é, estando, então, nós acreditamos no que o judeu homem de bem o muçulmano homem de bem o evangélico homem de bem o espírita homem de bem, o budista homem de bem, que o homem de bem você conhece, ele não é pela crença ou pela religião dele Você conhece ele pela conduta dele. Conduta. Se ele é justo, se ele é misericordioso, se ele é honesto, se ele é ético, se ele é amoroso, se ele é caridoso, se ele é fraterno, se ele sabe perdoar e todas aquelas qualidades que eu não vou ler aqui, porque tá lá no O homem de bem. <risos> no homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo. Fantástico. Eu acho que a gente tá caminhando já para o final, né? O Aruda ainda tem Aruda o Afonso ainda tem uma palestra, eu vou poder fazendo. fazendo. É final do pode ser, viu, Né? Na final é, dos tempos, não. Não, Segura na cadeira aí que. Nossa, tem muito trabalho ainda. Final do episódio. Nossa, <risos> que é fantástico fazer mais alguma consideração, Rudo. Acho que Acho que a gente conseguiu de certa forma, né, trazer muito e a bom. gente quer que agora que você já ouviu essa esse esse pode ser, fazer perguntas a gente perguntas quer comentários dos se, se tem texto pra gente uma coisa a gente tem gostado muito né Thago isso o pessoal tem sugerido textos os textos que a gente já tinha se esquecido por favor façam isso é porque é tão vasta né a, a literatura espírita que às vezes passa alguma coisa estamos lembrando aqui também né Thago pedir para as pessoas aquele compromisso você gostou do, do episódio Divulgue para mais três pessoas não, Cinco pessoas Mais cinco, eu já tô diminuindo não. Não, Parece cinco? que eu estou dizendo a horas seis Está só diminuindo Vamos divulgar para mais Vamos divulgar, para quem você achar que tem que Isso. divulgar Vamos Divulga. divulgar É um trabalho que É o que vocês podem fazer pela gente agora Neste momento é divulgar E esse projeto Divulgar e participar Mandem e-mails, podem mandar as perguntas Não tem problema, nós estamos aqui é para isso mesmo, né? Do tempo em nós isso, separamos para poder fazer esse trabalho é de vocês é nosso, né? Porque nós também gostamos muito de realizar esse trabalho, fazer a divulgação e fazemos com todo carinho nós gostaríamos, para encerrar a minha participação agradecer a presença do Afonso aqui, dizer que ele é um grande amigo que ele vai participar de vários episódios né já tá convocado né Thiago? não é convidado não, é convocado vai participar de vários episódios, vai estar aqui com a gente, foi muito bom a participação dele aqui, vamos passar a palavra para ele, para ele encerrar Eu quero agradecer profundamente a oportunidade de vocês me concederam. Eu me sinto muito, muito pequeno para poder ficar aqui discutindo essas questões tão profundas, mas para mim foi uma alegria muito grande poder participar, encontrar corações que no tempo nós temos caminhado buscando essa compreensão da verdade, essa iniciativa que o Haroldo está capitaneando e está arrebanhando tantos, tantos corações juntos que nós achamos da mais alta significação, o um momento é ímpar. Nós todos devemos trabalhar como aquele semeador, a exemplo do semeador maior, lançando a semente nos corações de toda a gente, para que essa semente possa crescer e fixar a raiz. Gerar uma árvore, poder reproduzir os frutos e multiplicar, porque Exatamente. nós estamos todos nesse tempo da nova era. Vamos juntos, irmãos. E muito obrigado pela permissão de nós podemos estar aqui e poder conversar essas coisas tão tão bonitas. Permissão é a honra enorme. É uma honra de poder é te nossa. receber. <risos>